І вже мимоволі своєю уявою летите до якихось дальших геніальних ліній та форм, що їх конче винайде прийдешній вчений і колишній степовик. Не озирайтесь, хай ані трошки вас не турбують сумніви й вагання, що зринули в цей момент на декотрих обличчях. Сумнів – це та ж зневіра а зневіра – безсилля. Майте завжди терпіння пожаліти слабших, бо це ж ті, які думають, що знають багато, а знають так мало-мало. Це, мабуть, ті, що не бояться нічого, крім сильної віри. А тепер вас уже причаровує цей яскравий колір, що так владно панує на нашому панно. Колір, коли... Достигають вишні в садах. Колір, коли на вечірній зорі У степах лютують морозні вітри, А на світанках займаються обрії. Колір, коли серед глупої ночі, Роззявивши пащі і зітхаючи в спразі, Родять родючі домни. Колір тих незабутніх хвилин, Коли ви, поранений, впали на сніг, Колір, що біль перетворює в радість і, раз полонивши, не пустить назад. Бадьорний колір нестримних палахтінь. Хай він яріє, янка, справдешня радість. Хай будуть повні ваші серця, як повні бувають келихи. І не звертайте увагу на інших. Годі! Придивіться краще до цих смарагдових акордів. Хіба не зворушують вас? До цієї принадної плинності Аквамарину? Хіба не поема тихих вечорів на далеких лагунах? До цих разючих, фіалково білих, як блискавки, скерцо? Хіба раз по раз не стикається серце і не скрикує ваша кров. До цих небезпечних звивів стріблястої фуги, хіба не вабить, борвій у згубну височинь. До цих важких чорно-лискучих рулат, що вибухами линуть із темних надрів і все сповивають тривогою, Хіба не бракує вам віддиху і не тягне хучі до підсоння? До цієї рапсодії липневих гобеленів, цих зграйних хвиль, що жене їх вітрець, хіба не вражає величний потік золота і ноту? До цих голубих, придимлених злегка безмеж, хіба не кличе упросинь, не мучить жагою пізнань? Втішайтеся і болійте всі, хто прийшов і хто може. Насичуйтесь цим нескінченним натовпом фарб і відтінків, звуків і півтонів, що мінливо зринають і гаснуть на нашому панно, де над усе панує тільки один найістотніший колір – удару і ласки, болю і радості. Впивайтеся до схочу. Чи то приємно вам, а чи ні, бо ось зараз, останнє зареве музика розірве завісу. Але мусимо попередити. Все, що досі говорилося, не має особливого відношення до самого дійства. Це стосується до певної міри лише завіси. Це зроблено тільки тому, що час був починати, а на кону не встигли як слід приготуватись. Попереджаємо також, хоч це відомо вже з оповіщень, що серед інших номерів сьогоднішньої програми вашу заквітчану героїню екзотичних танків і своєрідних українських розваг, героїню, що їй багато віддавалося вами часу та хвали, сьогодні показано не буде. Як не буде вже її показано